pogodati e, jedan primjerak ove knjige je 8 euri. U ovoj epizodi govorit ćemo o jednoj doista aktuelnoj situaciji. Radi se o slučaju kada želimo da izmijenimo pare, odnosno novčanice ili kako god, koje su iste valute. Iste su, znači, valute. Pa ćemo dati direktno jedan primjer da vidite o čemu a, točno govorimo. Znači, recimo da ja imam 50 euri. I sad ja želim ovih 50 euri da razbijem na pet novčanica po 10 €. Значи znači, imam 50 € želim da razmijem ovo na pet novčanica po 10 €. I odem do nekog čovjeka do nekog svog kolege i ja njemu pitam ga jel da li ti imaš sada pet novčanica po 10 €? Međutim on u svom naučniku ima samo tri novčanice po 10 €. Znači ima samo 3 naučanice po 10 euriju mjesto 5. I šta se sada desi? Znači pitanje se ovdje postavlja da li ja sad njemu mogu dati ovih 50, i reći evo ti, a on meni dati ovih 30. I ovih 20 eurij koji manikaju on će meni to kasnije vratiti kao dug. Znači da li je dozvoljeno sad u tom jednom sjedenju da ja njemu danem 50 eurij, iste valute, a ovo meni dan je 30 euri, a ovu razliku, to jeste ovih 20 euri, uh, onaj um, on će meni to vratiti kasnije. Znači ovo je sad pitanje, pa hajdemo pogledati šta je šejih Muhammed Salih al munajid hafizahullahu ta'ala, rekao po ovom pitanju, mada je on govorio o rijalima, ali eto, onaj, uh, ja sam izabrao euro. Kako god, hajdemo skočiti u odgovor. Koliko čovjek ima, na primjer, novčanicu od 50 rijala i mora da ju izmijeni za 5 novčanica po 10 rijala i ode do nekog čovjeka kako bi zamijenio svoje pare, međutim, taj čovjek ima samo tri novčanice od 10 rijala, da li mu je dozvoljeno da dane 50 rijala, a od njega uzme samo tri novčanice od 10 rijala, a ostali 20 rijala ostavi kao dug kojeg će kasnije preuzeti od ovog čovjeka? Iako je ova praksa raširena u današnjem vremenu, mnogi ljudi će se iznenaditi kada im se kaže da je ovakva praksa oblik savremene kamate. Razlog za ovo nalazi se u činjenici da je iznos kojeg su jedan i drugi uzeli različit, a uvjet za prodaju i izmenu papirnih novčanica ukoliko su iste valute je da moraju biti jednake u vrijednosti i izmijenjene iz ruke u ruku kao što je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame, ne trgujte zlatom za zlato osim isto za izmenu. Isto I ne zamjenjujte više jednog nad drugim. Ne mojte trgovati srebrom za srebro osim isto za isto i ne zamjenjujte više jednog nad drugim. Ne trgujte, zamjenjujte od onoga što je odsutno za ono što je prisutno. Hadis se zabilježio imam Buhari. U spomenutom hadisu nalazi se zabrana za riba al-fadl, kamata zbog viška i riba ennesije kamata zbog odgode. Ukoliko neko upita kakav je izlaz i alternativa za ovo, jer ljudi su u potrebi za izmjenjivanjem papirnih novčanica, odgovorićemo se na sljedeći za ovo je da čovjek da 50 riala zalog drugom čovjeku i da uzme 30 riala od njega kao dug. Kasnije će otplatiti svoj dug i uzeti svojih 50 riala koji je dao u zalog. Iz audio snimka fetve šejha Abdulaziz baza. Hajmo sada pokazati rješenje koje je Šejh bin Baz rahimehullahu taala spomenu, kako to izlazi znači u praksi, pokazaću vam jednu kratku ilustraciju, jel. Znaci ja imam ovih 50 eura, ja mu tih 50 eura dajem kao u zalog. Znaci dajem mu to u zalog. Dokon meni dane 30 eura i ovih 30 eura je moj dug prema njemu. Moj dug prema njemu I šta ću ja sada uratiti? Znači ja ću sada biti dužan da ne mu vratim ovih 30 euri, sljedeći put jel, kad se vidimo, odnosno do dogovorenog roka, i kada mu budem vratio svoj zalog kojeg sam mu dao ću uzeti sebi. Znam da ovo možda izgleda neko komplikovanje i tako dalje, međutim šarijat je točno definirao znači, šta je dozvoljeno i šta je zabranjeno, pa tako ovo je šarijatski način trgovanja i poslovanja, pa molim ga te barek tala da se ukoristimo od ovoga što sam rekao, molim ga te barek da mi oprosti sve moje greške, da oprosti svima nama naše grijehe i da nas uvede u džennet. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite jedan like, napišite neki komentar, podijelite ovaj video dalje da se drugim muslimaniom koriste, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh možete videti neki drugi uh, video i naravno priplata za, na ovaj kanal pa se vidimo u sljedećoj epizodi.